Ліки. Ліки допомагають нам вилікуватися, зняти біль та інші симптоми хвороби. Одні впливають на весь організм, інші – на якийсь один орган, наприклад, шлунок. Чотири тисячі років тому китайський імператор Чень Нунь написав трактат про понад як 300 лікарських рослин, чимало з яких використовується у медицині сьогодні. Фармакологія, як наука, набула розвитку лише у 18 столітті, коли англійський лікар Уильям Уізерінг дослідив серцевий препарат «Дигіталіз», одержаний з наперстянки. Сучасна фармацевтична промисловість виникла в 1899 році, коли німецька компанія Байер почала виробляти аспірин. Види ліків Лікарі використовують для лікування пацієнтів багато видів лікарських препаратів. Антибіотики, наприклад, пеніцилін, виліковують від інфекцій. Анальгетики, анальгін і аспірин, знімають біль і знижують температуру. Седативні засоби заспокоюють і допомагають заснути. Анестетики, які відключають нерви, необхідні під час операції. Вакцини створюють імунітет до захворювань, а інсулін застосовують, коли організм неспроможний сам виробляти його в потрібних кількостях. Залежність і наркоманія Деякі лікарські засоби – наркогенні. Почавши їх вживати, людина вже не може зупинитися. У неї виробляється залежність від цих препаратів. Вживання наркотиків заборонене законом. Відчутної шкоди може завдати навіть вживання у великих дозах метичних та побутових наркотиків. Алкоголю, кофеїну, який міститься в чаї та каві, чи тютюнового никотину. Ілюстрації Капсули уповільненої дії. Часом буває потрібно, щоб ліки повільно надходили в кров протягом кількох годин. Особливо це стосується знеболюючих засобів. Капсули уповільненої дії містять тисячі крихітних пігулок з оболонками різної товщини. З одних пігулок ліки починають надходити вже у шлунку, з інших – пізніше, у кишечнику. У шлунку капсула, її зовнішня оболонка, розпадається, дозволяючи її в проникнути в кров. Пігулки являють собою кульки різних кольорів з різною затовщиною оболонкою. Першими розчиняються пігулки з найтоншою оболонкою. З них ліки зі шлунку надходять у кров. Інші починають діяти згодом у кишечнику. Ліки всмоктуються через стінки шлунку та кишечнику і надходять у кров. На перстянка згадується в найдревнішій, що дійшла до нас Книзі про ліки та їх застосування, написані між 20 і 70 роках нашої ери давньогрецьким лікарем Діоскоридом. Лікарські сиропи приємні на смак, і їх охоче п'ють діти. Таблетки і капсули – найпоширеніший вид ліків. Щоб ліки подіяли швидше, їх вводять у кров. Ліки, які містяться в краплях для очей та інгаляторах, діють миттєво. До кремів та гелів часто додають дезінфікуючі речовини. Пластирі через шкіру вводять ліки у кров поступово і малими дозами.